На багатьох сторінках чорної книги розсіяно варіації на цю тему. Виявляється, що в далекій юності своїй багато і часто думав про долю простих людей одержимий чорнокнижник. Певен, що вона буде непокоїти його до останнього подиху. У хитромудрих увійшло у моду давати волю блазинським словам. «Плести бундючно! Служимо народу! Віддаємо всі сили трударям!» Казати б слід крикливим словоблудам отій ротатій зграї, що реве, навіщо ви здались трудящим людям? Народ без вас прекрасно проживе, Закрийте пащі, у ваші жертви. Народ без вас, прогресу ковалі, не залишавсь би біднім і обжертим, на горе битій, змученій землі. Хто просить вас, кривляки й недоріки, народ повчати, окриляти дух? Народ же справжній, трудолюб одвіку, віку, Йому не треба ні рабів, ні слух. Ще і внаком поліз під землю він, Ламав каміння, гнув у норах спину, Не шкодував ні ліктів, ні колін, За хліба шмат, за скромну одежину. І ось тепер, ще зовсім молодий, Він ходить хворий, згорблений, худий. Залізний порох, груди їсть йому, Усі кістки ламає на негоду. Невже трудився в шахті він тому, Що послужити вирішив народу? Хто трудиться, добіся тому слава, Він про служіння людству не реве, Як та проява, підла і лукава, Що від чужого смикає і рве. Хто держиться роботою своєю, Чого він буде ждати нагород? Чого кривити буде він душею І заглядать сильнішому у рот? Ти горбив спину, Книгу впершись носом, Як той хробак точив за томом том, А твій ровесник сіяв гречку і просо, Або стругав залізу терпугом, І ти його тепер берешся вчити, Як треба жити, як життя любити, Як треба йти до світлої мети, Чи ти наївний, чи нахабний ти. Народися, ім'я тобі дадуть, Ти підеш з ним крізь жар, і люті, життя твого заплутається путь, і ти впадеш на темному розпутті. Відвернуться далекі і близькі, забудуть благодійники людські ім'я твоє, як дим воно розтане. Коли ж ривуть криваві урагани, чому ті благодійники твої тебе ж бурляють першим у бої? Тобі скупа природа не дала ні спритності, ні рідкісного хисту, тому нездатний на складні діла, ти робиш справу скромну чи нечисту, ти десь позаду у житті тяжким несеш тягар свій у покорій тиші. А як війни ударить перший грім, пошлють тебе у битви найстрашніші. Переднім станеш ти вогні й диму. Чому це так? «Задумайся, чому?» Чорти. Інтермедія. Дружина вмерла рано, виснажена важкою працею. Діти розбрелись по світу, а він почав своє горе заливати гіркою отрутою. Вночі приплентася додому брудний, ніби ним підмітали вулицю, впав біля порога, притулився лобом до холодної підлоги. Іначе в прірву провалився. Розбудили його гуняві голоси їсти, їсти дамай. Розплющив очі й отерп. Там, де стояв стіл, побачив цілий гурт чортів, сірих, як попіл. Тільки двоє між ними виділялись високим зростом і мастю. Один був на диво сніжно білим, другий чорним, як смола пекельна. Довго протирав очі кулаками, і стояв на місці, але його майже не видно було за спинами і ногами. Щоб розвіяти кошмар, труснув важким черепом, до болю заплющив очі і заходився гарячково хреститися. «Га-га!» ага, – загелготав чорний чорт. «Перестань хреститися! Релігія ж то обман, дурман, опіум, а ти ж людина грамотна!» Наче застуканий бандою душогубів у темному лісі нещасний заволав «Рятуйте, хто в Бога вірує!» «Бога нема», – суворо сказав чорний чорт. «Давай їсти!» Нещасний відвернувся до стіни, затолив лице руками і зіщулився, ніби чекаючи наглого удару.